Vos días rapazada Acabo de levarme Unha mala E preocupante Noticia Supoño que o estaré Que non estou grabando con micro normal Porque Cando fun Coller o micro Preparando, digamos, os bártulos para grabar o episodio Que normalmente non levo O micro conmigo cando saio andar Pois resulta que Non atopei onde debería estar Eh, puxenme a buscar, a buscar, e resulta que estaba dentro da mochila coa que saio a andar e non me decatara O problema é que non é unha mochila totalmente impermeable e como estes días estivo a chover arreo pois o micro está totalmente empapado En fin, acabo de poñelo nunha taza de arroz A ver se si se seca, eh, eh, non sei, non sei que será del, cruzo os dedos porque se recupere, porque vale unha pasta e eh, que quededes que vos diga, non están as cousas como para mercar outras e polas boas, pero bueno, demos de tempo a tempo, mentras tanto... Tiven que coñer uns auriculares destos de, de, de conectar ao teléfono. Había séculos que non os utilizaba, vende que me os AirPods. Eh... Espero que, sen xa a mellor solución, pois xaíamos do paso. Vai. Bueno, antes de nada, imos poñer orden. Oxe, é... Eh, sábado pola mañan, día... Que día, é? Eh? Día 6. 6 de abril, é... Eh... Esta é avenida porque, como vos decía antes, está a chover tantísimo que prefiro quedar por aquí. Agora mesmo non chove, estive mirando pola fiesta, intentando eso, que non chovera para, para gravar. Penso que teño como unha hora, de, segundo as prediccións, en que non vai chover, pero non me quero alonxar da casa, así que estou arriba vais eu pola avenida, es que habitaredes moitos coches. E agora sí, de que vos vou falar? Bueno, pois que por fin Dende hai unha semana máis ou menos Está a funcionar no, no reloxo de Apple No Apple Watch Os eh, electrocardiogramas E como vos podedes imaginar Pois faltoume tempo para, para probalos De feito, non sei se recordaredes Que comentei, bueno, non sei se no kilómetros de balde Uno kilómetros gratis Que a razón principal de mercar o reloxo foi esta característica. Antes non me había pasado pola cabeza levar todo o rato o reloxo. Cosa da que non me arrepento de ver o mercado, porque ainda sen os electrocardiogramas, hai cousas que para... para controlar o que a saúde está realmente ben, non? Levar o reloxo non te evita as visitas ao médico todo iso, pero para levar así un control máis ou menos A verdade é que estou moi contento con ele. Bueno, se está chovendo. Non durou ninguna hora. Estou a pechar... A ver se así... Bueno, a veces se... Se pode continuar a grabación ainda que chova. Bueno... Ok, iba. Na actualización da semana pasada... Parece ser que a Unión Europea ou o Comité Médico ou o Kenfose deu xa permiso para poder incorporar esta característica ao reloxo. Eh, nada, pois é pois xo, que a la fun instalei a nova versión do sistema operativo. Eh, sensacións? Pois a sensación son que é realmente sinxelo. O sea, De feito unha vez te acostumbras a facelo para que vos fagades unha idea leva o relóxo o posto o relóxo ten unha ruediña nun lateral como a rueeddina ou parecida as roddinas que levaban os relóxos hai moitos anos cando non eran diitais cando eran anaóxics A rodiña pois sirve para varias cousas entre outras para facer o electro O relóxo ten un sensor que vai pegado á muñeca é dicir, pola parte Parte da baixo do reloxo, que a que está en contacto coa pen Aí leva un sensor No momento en que ti accedes á aplicación dos electros Digamos que xa está preparada para funcionar E no momento en que o sea, accedes á aplicación E de seguido, o único que tens que facer É poñer o dedo da man na que non levas o reloxo Eu levo o reloxo na man esquerda Pois neste caso cun dedo da mandereita, poñero o dedo sobre a rodiña, pegada a rodiña e aí empeza directamente a facerse o electro. Dura 30 segundos, son 30 segundos os que está a funcionar pode dar catro resultados. Non vos vou falar de nombres técnicos porque digamos que... É má, para facelo máis sincero, porque, aparte, tampouco me acordo exactamente de que, que sois, non? O resultado máis normal é que saia que está todo ben, por así decirlo, que non, que non pasa nada. O segundo sería que tes unha fibrilación auricular, creo que pongo, ou algo así. Que, nese caso, o do cuidado, estás a ter un problema, mellor que vayas ao médico. A terceira opción e que resulta que tiña xo pulso por debaixo de 50 latidos por minuto ou por riba de 120, en ese caso, pois tamén considera que non son as condicións boas para facer un electro, entón pois, non o falo. E o último, pois, que directamente non o puido facer polo que fose. Básicamente, que estás ben, que estás mal, ou que deberías ir ao médico, e, e, e que non se puido facer polo que fose, porque non tens as pulsacións idóneas, ou porque directamente non funcionou É unha cousa tan sinxela, tan sinxela tan inmediata e tan tal tan Apple, por outra banda que de algún xeito un pensa bueno, pero debería pasar algo máis non sei, notar unha pinga de, do, de dor no dedo no momento en que poso o dedo na rodinha é dicir, eu que sei, algún tipo de, de sensación de algún tipo non eu que sei uh, Diz que funciona mal que manda, o, sea, o reloxe manda unha especie de corriente de impulso eléctrico Non sei exactamente que carallo será Que recorre o teu corpo E pechase o circuito non? Co, ao estar en contacto o dedo ou a rodilla Vamos, digamos que bueno, pois, es, que ese impulso non sei de algún xeito que Que vibrase, que notases unha pulsada Algo, non notas absolutamente nada Unha vez que te acostumas realmente é mellor Pero sobre todo as primeiras veces É como, bueno, pero isto está funcionando, non está funcionando Era así un abuso un pouco extraño Pero moi contento, eh? moi contento con, con ela De todas as veces que o fixen, pois o resultado saiu positivo ou non saiu eh, Non é que estea preocupado, pero a raíz disto dos, eh, dos electros Casi que a... o resultado que máis veces obtenho é directamente que non se pode facer porque teño pulsacións por debaixo do normal, por debaixo de 50. Aí xa tempo, nunha das veces que fun a medir a tensión eh, coa enfermeira, a parte de medirme a tensión, miren o pulso. Xa recordou recordo unha, unha ocasión na que comentoume «Tensas pulsacións moi baixas, dide, de deporte, verdad?» E home, deporte, facer deporte, o que se di deporte, Camiñar 10 km ao día non sei se será facer deporte Pero bueno, é o, é o que fago é, Non, non, pois está moi ben é, Tens as pulsacións moi baixinas Eso está moi ben, non sei que Como se foses un deportista profesional Eu, bueno Pois vale, quedei así, é o mellor, non? Cando che den esas cousas estupendísimo O que pase que claro A partir de que, este, de que teño o leitro Estou controlando moito máis esas pulsacións E resulta que cando non estou a camiñar, é dicir, cando estou sentado, basicamente, que cando normalmente, pois, lembras-te de facer o electro, as pulsacións as teño rozando os 50 ou moitas veces por baixo de 50 pulsacións por minuto. Isto realmente é que é moi baixo, porque polo que estiven a informarme, as pulsacións nunha persoa normal, en reposo, digamos, Van ou deberían estar de máis de 60 e menos de 100 latidos por minuto. Xa digo, eu por riba de 60 pouquísimas veces. Case sempre estou en 50 e poucas e moitísimas, moitísimas veces por debaixo de 50. De feito que a aplicación que teño para medir estas cousas a tiven que cambiar porque estaba a darme alarmas constantemente. E ao final puxenlle que só me dese alarmas Cando baixaba de 45 Bueno, e así baixando de 45 Pois non son tan Tan a menudo É preocupante Pois non o sei En teoría non En teoría, segundo todo o que leí cando máis baixas ten asas pulsacións Mellor Pero Investigando un pouco máis a fondo Bueno, tampouco moito máis a fondo Porque eu estas cousas En internet, pois sí, as miro, pero realmente do que me fío é do que opina o médico, non? Entón, o que estou é a espera de achegarme a ver que me di. Porque, bueno, isto das, das pulsacións tan baixas, chama -se bradicardia, se me lembro ben. Normalmente, din que vou, a non ser que teñas problemas cardíacos. Esto de ter problemas cardíacos non quede decir que calquera problema cardíaco se xa, o xa se xa preocupante ante cualquier problema cardíaco senón que digamos xa te esa ritma e patatín e patatán e que a solución nestos casos sería poñer un marcapasos con marcapasos pois claro, entón digamos o corazón funciona a ese ritmo que que lle marca o marcapasos dai ven o nome, supoño non quero ser alarmista nin nada de iso, vamos, de feito estou convencido de que a cousa é boa, non? O pulsacións baixas, pero que a semana que ven vou pedir cita sen dúbida coa miña médica e como mínimo comentar que os saiba que ten as pulsacións moi baixas e se ela entende que debería facer algún tipo de prova ou que pois que mo diga, farei o que para iso son pois que saben, non? xa simplemente por estas cousas, pois, paga a pena o ter Mercado Reloxo. Bueno, eh, antes de rematar, que leva moito tempo, vamos a ver, estou preparando unha... non vou dicir un episodio, vou decir un algo, un audio. Vai ser unha cousa, xa digo, un pouco rara, un pouco especial. E para iso precisaba que me achegarades a poder ser Audiocorreos. Audiocorreos, pois, preguntándome algo. Se son preguntas, estupendo. E se non son preguntas, pois, simplemente, que vos parece o podcast ou o que xa A idea de uma Toño Biciclo, que me enviou un comentando unha cousa, pois, non, un tema, prácticamente unha resposta a un tema que plantexe, eh, o tema dos carriles bici. E a rei de, de que me enviou, dixen, pois, podías facer isto. Vai ser unha cousa, xa digo, moi especial Non un episodio, pero si sí para outra cousa que me apetece facer E se si o tedes saben, pois envidademelo Podedes facelo a kilómetrosdevalde arroba gmail punto com a jordel .com. Se estamos... bueno, podedes pedirme alguno que se sea por Twitter tanto en kilómetrosdevalde ou kilómetros gratis, buscade kilómetros de valeu, kilómetros gratis en Twitter e ali a paredes ou vamos, por calqueina medio xa me conlleceres moitos de vós así que pedidemo eh, simplemente decirvos que aqueles de vos que me enviedes ese audio ides ter unha especie de agasallo se as cousas a enven se ao final fago o que se me ocurriu pois Esas persoas, as persoas que me acheguedes un audio E de ser un pequeno agasallo E o resto non Así que todo mundo a enviarme audios Preciso moitos, cantos máis, mellor Veña, agora si nada máis Cruzo os dedos, pregade Se sodes <ríe> creentes A odeus no Que poñades a vosa fé Porque se me amaño o micro E non teña que mercar outro Veña, unha aperta Chao, chao